А ще краще жати. В жнивовицю він виїжджав у поле з дружиною, що дітей народивши мала дівочу статуру і дівочі коси. Весною вони пахли ясмином, а в жнива цвітом берізки і молодим ще не затверділим житечком. Зелене є жито, зелене є жито, а ще зеленіший ОВС. Це вже ввечері, посміхнувшись йому, заспіває Києва та так-так заспіває, що аж перепілка стихне в житах. Це ж треба, тільки головою похитає він і поведе в долину на туман, а його все буде наздоганяти її голос. Коли ж повернеться з долини, до Докія вже буде спати під полукіпком, поклавши голову на сніб. Тільки не спатимуть її війні, то вітерець колихне їх, то роса, та зернинка прогріто жита. І чого так швидко минулося все? Посивіло твоє жито, відлетіла твоя перепівка, і очі смутком заглянула ніч. Отначе і небагато хотілося б ще, щоб син його став людиною, щоб іще вийти в поле сіячем, та хоча б краєчком ока побачити той день, коли всі люди будуть мати хліб на столі. Не побачить він сьогодні. Ох, не побачить. Його час минув. І похилив старий обважніву голову. Але він стріпинувся. Хтось невдалік подав йому срібний голос. Раз і вдруге. Та це ж під кригою прокинувся струмочок, що перечищає води його ставка. Чого не спиться тобі? Стрітенні чи весну почув? На снігу від хутора обізвались чиїсь кроки. Старий зіркнув на втоптану стежину. До нього, погойдуючись під небесними рушниками, чи то йшла, чи то пливла Василина. І навіть бахматий кожушок не міг приховати її жіночої дорідності. От кому б діток носити біля грудей, та носить вона біль і смуток у грудях. Дядько Мироне, я прийшла до вас на вечерю. Журно посміхається вишневими устами, а під її віями в одно зійшлися жага любові, і млапи печалі, і загадковість. От і добре, що прийшла, дивиться на вдову, і чомусь пригадує ті вечори, коли отут на ставку жінки прали шмаття і годували немовлят грудьми, що стікали молоком та місячною дрімотою. В рідні не захотілося гуляти? Обувала я трохи в присілку, подивилася на щастя своєї сестри, на діток її, та й незридними заридала. Тому й гайнула до вас. Ви маєте журбу старості, а я журбу молодості. Тоді клич діда Корнія, і справимо собі свят вечір. А він уже стоїть біля хати з яничаркою, хоче в мороз стрелити, посміхнулися очі, обтяжені далеким місяцем і близькою печаллю. От і згадаємо, як нам було під плевною воювати з турками і замогита в собі, а за нами татари, як ті чорні хмари, а за нами турки, як із неба кульки. Вищий голос маєте, здивувалася силина. А чого ж мені не мати його, коли довкіль степі небо, ліс і небо. От років тільки жаль, що вже підкотилися під небо. Не знаючи, чим заспокоїти, старого Василина подала йому кілька зв'язаних пучків калини, на яких повиступали скалочки морозу. «Ось вам від Оксани», – старий дарунок до обличчя. «І калини жаль». «Як там, Оксана?» «Така ж гарна, ніби весняна година, а теж за чоловіком журиться», – і стишила голос. «Ваш семент чогось хоче сколупнути його». «Туповум він...» Уже й виріс та розуму не виніс. Тяжко, буває, людині дорости до людини. Попід співучими очеретами вони звійшли в садок, де між тінями дерев блакитно димилися і зблискували промерзлі місячні ополонки. Ого! Побачив їх дід корній, підвів угору свою яничарку і стрельнув у мороз, щоб він не морозив ні жита, ні пшениці, ні цвіту в садах. Коли наляканий мороз побіг у долину, дід Корній помолодежі підшов на зустріч Мирону і Василині святим вечором, Гренадере, і відчинив ворота. Святим дзвонаю, «Щось я сьогодні твоїх дзвонів не чув!» На довгастому обличчі Корнія ожили застояні зморшки, «Бо недовинку цей панотець скинув мене з служби!» Жартуєш, не повірив Мирон!» «Правду кажу! Чим же ти не вгодив йому?» Старий дзвонар привітно усміхнувся, в грубезні вуса поверх яких поблискувала наморозь. Оце ж під Новий рік, коли люди збиралися на збори